20. Emlékezz arra, hogy nem az bántalmaz téged, aki szidalmaz és megüt, nem csak az a hiedelmed, hogy bántanak. Ha tehát valaki ingerel, tud meg, csak a saját vélekedésed ingerel. Ezért mindenek előtt arra törekedj, hogy a képzet ne ragadjon el, mert könnyebben tudsz uralkodni magadon, ha egyszer időd van és foglalkozol magaddal.